З його спотвореного рота вибивався шматок брудної гантірки, а з шиї звисав у рамцях під склом якийсь папірець. Виходить, хтось і розібрався у кручених днях крамника. Але хто? Сагайдах ще ближче підійшов до лавушника, який черевиками впирався в кореневище дерево. От тільки голова не мала опори, і зависло на грудях, що тримали на собі якийсь папір. Сагайдак звужує зір, щоб не бачити спотвореного обличчя і брудної ганчірки. В очі кидаються літери, наші німецькі. Так це ж право, видане новою владою Кундрику, тримати приватну крамницю. Приватну? Ось за яке ненаситство ти загубив людей і сам здох, наче щур, лягає сутінок на обличчя Сагайдака. Позаду почувся простужений хрипчик лекіт. Сагайдак обернувся. На краю містка стояв, спираючись на герлигу, у високій баранячій шапці і породілих чоботях засушений хирлявий дідок, один із тих, що все життя чабанували в степах. Він мав виразні з вологістю очі, а поверх його легкої шпакуватої бороди гарно лежали ще з темінню корінці вустів. «Дивися на гріх», запитав старий. На страшний», кивнув головою сагайдак. «Такий страшний» і повів герлигою в бік кундрика. «Усе життя хитрував, жирував, Підвішував та їв людей оцей колотник. Аж у сьомий кінець надходить. Знайшла його кара горлова. Катюзі по заслузі. Дідусьо, не знаєте, хто його? Питайся, хто його порішив? Пильно-пильно подивився на Сагайдака. Та це вже все село знає. Сьогодні ж тільки сонечко зійшло, відкрив кундрик свою власну крамницю. Дочекався її при Гітлері. Ось торгує газ під в'юном вививається та вихитується між людьми, піддобрюється краденим крамом, навіть у борг дає, а боржників у широку книгу записує. Аж тут до його лавки нахопилася свіженька тачанка, а з неї зіскочили два Око в око чубу-чуб однакових парубки Братичі-близнюки і приоружії, та й зразу до кундрика Побачив той їх, і щелепа відвалилася І очі на лоба полізли, затрусився дітько Та й навтікачав у чорні двері Там його хлопців чотири руки перехопили, скрутили Виволокли в крамницю і заходилися витрушувати кишені «Не шукайте грошей, тут, вони, там», – показує очима кундрик на прилавок. «Та видать не грошей треба було хлопцям». Ось вони витягли з його кишені якийсь документик, розкрили, глянули на нього, осатаніли і втовкли кундрику в морду. Іуда, і знов у моче морді, що відразу почало напухати. Гнилок тільки зойкнув і лантухом повалився братам у ноги. Ті з огидою вдарили його носаками, а всім, хто був у крамниці, показали страшний папір. «Люди! Це посвідчення таємного агента Гестапо!» «Таємного?» – здригнувся Сагайдак. «А ж, геш, геш, темного!» Виходить, за цей іудин папірець, і за крамницю Кундрик продав партизанів. Люди скрикнули – «Умертвіть його!» А падлюга ноги хлопцям почав обіймати і голосити «Простіть і помилуйте, не по своїй волі вийшло в мене, ой, не по своїй!» «Говори, по чиїй, хай послухають усі!» На колінах кундрик почав сокотіти «Приїхали ж за мною на машині гестапівці, та й повезли до себе» «Кинули там у якусь голу кімнату, замкнули, а самі кудись пішли» «Стою я, наче на вогні!» Свіжі грати оглядаю І в рази з підземельня чую такі зойки Такі скрики, що все в мені почало обвалюватися Аж згодом, коли до Несхочу наковтався жаху Відчинилися двері